prvej línii prvej línii Premenné nedelné májové popoludnie vám tejto chvíli z relácie v prvej línii, ktorú vysielame na živo, teda dnes, 8. mája roku 2016, praje Boris Koroni. Práve v dnešný deň, vážení poslucháči, si starý kontinent, teda Európa, pripomína ukončenie druhej svetovej vojny. My tak robíme pravidelne vždy v rámci dňa víťazstva nad fašizmom. Tak sa teda oficiálne dnešný deň volá, ktorý si vlastne pripomíname. Pokiaľ ide o Rusko, tam si kvôli posunu času budú túto významnú udalosť, teda ukončenie druhej svetovej vojny, pripomínať zajtra. Vojnový konflikt, ktorý sa rozhover, rozhorel takmer na celom svete a ktorý stál e, život milióny ľudí, si isté treba neustále pripomínať každý jeden rok. E, dnes je to 71 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Ba, dokonca niektorí politici, historici, politológovia, sociológovia respektíve iní ľudia alebo ďalšie osoby verejného života tvrdia, že práve v dnešných časoch je pripomínanie si hrôz druhej svetovej vojny, ale aj dôvodov jej vzniku aktuálnejšie než kedykoľvek predtým, pretože sa podľa ich slov Európa začína opäť radikalizovať a masovej podpore radových občanov sa čoraz viac začínajú tešiť najrôznejšie extrémistické zoskupenia. Dávajú to do paralely práve so začiatkom vzniku druhej svetovej vojny. Hovoria o tom, že tých podobností, ktoré viedli k druhej svetovej vojne a tomu, čo tu máme dnes, je vraj veľmi veľa. U nás na Slovensku sa dokonca podľa tvrdenia týchto ľudí dostala fašistická strana, konkrétne ľudová strana naše Slovensko-Mariána Kotlebu do parlamentu. Ale ani zďaleka pritom nemá aj zleno problém Slovenska. Radikálne strany zaznamenávajú úspech vo Francúzsku, v Nemecku, v Grécku, v, ja neviem, v Poľsku, v Maďarsku a takto by sme mohli pokračovať ďalej škandinávskými krajinami napríklad. No a najnovšie vraj už začalo mať problém s fašizmom aj Rakúsko. Takto aspoň tvrdí o svojom komentáre známy kanadský novinár pôsobiaci na Slovensku a píšuci pre deník ZME Tom Nicholson, ten totižto napísal článok, ktorý má taký názov, že fašizmus dnešných čias. Ja vám teraz krátku časť z tohto jeho komentára prečítam. On vlastne v tom svojom článku naráža na výsledky nedávneho prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa konali v Rakúsku. No a píše. Takže teraz má už s fašizmom problém aj Rakúsko. Norbert Hofer, milovník zbraní a kandidát krajine pravicovej strany Slobody vyhral minulý víkend v prvom kole prezidentských volieb a pokračuje do ďalšieho kola. Jeho materská strana Slobody je na jasnom vzostupe s 30% podporou v prieskumoch na hlasné a netajné potešenie Hoferových anti-európskech proruských spojencov v Európe. Podobný Politický vývoj v Maďarsku, Poľsku aj u nás si vyžaduje silnú reakciu od strán znútra systému, odmietnutie nenávisných ideológií, ktoré sa skrývajú za eufemizmami ako ksenofóbia alebo určenie. Neustupovať fašistom nefunguje, ako sme zistili už v 30. rokoch minulého storočia. Nefunguje však ani predstieranie, že neexistujú, prípadne, že ich toxický svetonázor u voličov nerezonuje. Jediný spôsob, ako poraziť fašizmus, je konfrontovať ho pri každej príležitosti s účinnými argumentami z úst pôsobivých rečníkov. Fašizmus žne úspech slovami básnika nielen preto, píše ďalej Tom Nicholson, nielen preto, že hlasovať môžu aj najhorší spomedzi nás, ale tiež preto, že najlepší spomedzi nás mlčia. Slovensko, tak ako celá Európa, potrebuje každého ochotného priložiť ruku k práci, aby čelila tomuto šíreniu krajine pravicového moru. Pripomeňme si všetci nebezpečenstvo fašizmu a účel našej únie a neuhýbajme pred konfrontáciou s nepriateľom. Toľko, vážení poslucháči, pár citácií z komentára spomínaného novinára denníka Zmé, Toma Nikolsona. On, ako je už aj zrejme z toho mála, čo som vám prečítal, on a jemu podobní ľudia majú teda v, v tomto celom už viac menej jasno, Uh, ako oni tvrdia, Európa sa fašizuje, fašistické strany sú na vzostupe v jednotlivých krajinách Európy. No, kto za to môže? Uh, Populistickí politici a tzv. alternatívne médiá, ktoré hecujú v ľuďoch najnižšie pudy a títo ľudia tvrdia, že vlastne s týmto stavom treba niečo robiť. Toto je zhruba v skrátke taký obraz mentálneho sveta. Jednak týchto novinárov, ale samozrejme aj e, podobne zmyšľajúcich politikov respektíve iných ľudí verejného života. E, my tu u nás v Rádu Slobodných vysielač, napriek tomu, že teda, ako sa mi ste počuli, evidentne existujú okolo nás ľudia, ktorí v tom už majú celkom jasno, my napriek tomu všetkému e, Napriek tomu, že teda už okolo nás sú ľudia, ktorí to všetké, všetko chápu, všetkému rozumejú, tak my ešte stále tomu celkom nerozumieme a máme práve preto právo sa pýtať na veci, na ktoré už oni sa pýtať nemusia. A, a tak napríklad môžeme my si tu klásť otázku, že napríklad, kto môže za fašizáciu Európy? Isto už sme počuli, že za fašizáciu Európy môžu fašisti, no ale kto je vlastne podľa tej dnešnej definície už všetko fašista? Na koho všetko už dopadá toto označenie? A potom ešte tu je otázka, že ak sú teda fašisti v zostupe, ako je možné, že sa tešia stále silnejšej podpore radových občanov? Tak tých otázok samozrejme je veľmi veľa, ktoré by som tu mohol v úvode takto nadhodiť, ale času je veľmi málo, tak poďme radšej po ne pretože máme čas dve hodiny, to znamená, že budeme túto reláciu nielen slova, ale aj hudby pre vás vysielať až do 15. hodiny. No a ja už na našej linke bratislavskej by som mal mať v tejto chvíli pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa, ktorý sedí v bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Uvidíme, či sa nám spojenie podarilo. Dobrý deň, počujeme sa. Príjemné nedelné popoludnie. Vám boli aj poslucháčom? No, to ja sa vždy poteším, keď vás počujem. Nie len preto, že vás počujem, ale aj preto, že teda všetko funguje ako má, tak verím, že to aj fungovať ďalej bude. No, spolu s pánom doktorom Marbanom prajem príjemné nedelné popoludne aj vám, vážený poslucháči. Ja len dodávam skrátke, že Uh, samozrejme tak ako vždy môžete sa zapojiť vašimi otázkami aj, aj vy, ideálne mailovo na adrese studio zavinač alebo potom neskôr aj telefonicky 048 381 0101 to je číslo, na ktoré nám potom neskôr môžete volať opakujem ak túto reláciu počúvate v nedelu 8. mája, teda dnes tak ju počúvate v repríze, ak počúvate v iný termín, tak už je, teda, tak ju počúvate 8. mája, ju počúvate naživo a potom v iné termíny v repríze. Takže dnes nám naozaj, naozaj môžete aj volať. No, uh, pán Varman, uh, hneď chcem na odpovedať povedať poslucháčom, prezradím takú veľkú vec na vás, že uh, s tou dnešnou témou relácie, ktorá znie uh, kto fašizuje Európu, ste prišli vy, Uh, už vôbec to, že ste túto otázku nastolili to mám prosím vás, ako chápať, že vy nejakým spôsobom pochybujete o, tom, o tej všeobecne prijímanej verzii že fašizáciu Európy spôsobujú originál fašisti typu Kotleba a podobný? Fasizácia je podľa mňa vážna a vážna je kvôli tomu, že Vlastne nie je jasné, kto tu je fašista. Mm. Lebo totižto, keď mám tú argumentáciu, že sa budem oháňať ľudskými právami, to ešte neznamená, že som fašista. Každý má dnes plné reči fašizmu a boja proti fašizmu. Je to, je to téma. Ale skúsme sa na to pozrieť vlastne nepretvojate. A skúsme sa pozrieť, že čo sa teraz vlastne deje. že. Máme rok 2016 a zasa nás vlastne niekomu skrslo v hlave, že tu ako si v tejto krajine vlastne my prekážame. Prečo? Také tvrdé tvrdenie. No lebo vlastne sa nechceme tu pomknúť a nechceme prijať utečencov a keďže ich nechceme prijať, tak musíme platiť tvrdé pokuty. Čiže... čiže Nemcom, hlavne teda Nemcom a im prísluhovačom v Bruseli vlastne teraz krslo v hlave, že, že my by sme si sa mali nechať doviesť iné národy a mali by sme sa tu pomknúť. A tie, tie, tie, tie argumentácie, ktoré počúvame k tomu, vlastne k tomuto jednoznačne smerujú. Z rôznych úst od najvyšších predstaviteľov únie, Nemecka a tak ďalej. Najskôr nám budú, najskôr to vyzerá tak ako, že by sme sa len mali pomknúť, a že čo nám to urobí, ale vieme, že ten problém je vážny. My sme práve na ňu upozorňovali dopredu, že vážne bude. Boli to práve hlavnoprúdové médiá, ktoré to sústavne zľahčovali. Teraz, keď už je tá situácia vážna, tak už vlastne, ako my sme si to analýzovali ešte v septembri, sa vytvorili podmienky na to, aby teda tí migranti sa mohli teda prísť aj, aj, aj proti našej vôli. E, najskôr sa teda máme pomknúť, ale potom si treba povedať, že čo bude ďalej. A to my zase vieme, keď to sú tie príklady zo západu. E, potom nám budú hovoriť, že, že, tu, že, že tieto národy tu diskriminujeme a že sa od nich segregujeme. A budú požadovať, aby vznikla integrácia a nakoniec vlastne rasové miešanie. Zkrátka dobré, sme tu opäť raz nadbytoční. To už sa hovorí úplne otvorene, že, že tie národné štáty, rozumejme, aj Slovensko to vlastne nemá budúcnosť. Treba viacej Európy. Tu by mal byť multi, multikulturalizmus, z toho by sa malo ťažiť. Vlastne malo by to byť iné národnostné a rásové prežívanie. A kto toto vlastne požaduje? To požadujú fašisti alebo kto to vlastne požaduje? Lebo toto nie je náhodou fašizmus, nesplňa toto definície toho fašizmu. A mne je jedno, z akých podnútok vlastne tí, čo to robia, to robia, alebo že čistým väčšina Nemcov súhlasí alebo nesúhlasí. Jednoducho začíname byť v tejto krajine akýsi taký nábytočný. Zase by sme sa mali pomknúť a mali by sme tu vlastne zmeniť to naše prežívanie. Už to, čo sme tu doteraz prežívali, tak to je už historicky e, prežité. A mali by sme byť vlastne iní. Takže otázka je, že kto je tu vlastne fašista? Hm. No, Ako vás počúvam, tak ja som vlastne použil tam v úvode časť komentáru Tomá Nikolson, ktorý teda tvrdil, že teda doslovne, že takže teraz má už s fašizmom problém aj Rakúsko. A on to vlastne povedal, že už má s fašizmom problém práve preto, lebo, lebo rakúšania si v prvom kole prezidentských volieb, teda väčšinovo zvolili Norberta Hoff Hofera. A ja som si aj potom ako pozeral, že niečo o tomto pánovi. ale ja som vôbec nikde nenašiel ale vôbec nikde niečo, že by sa on prikláňal k ideológii národného nacionalizmu nemeckého, teda k nacizmu alebo k fašizmu. Ja som len našiel okolo neho proste také informácie, že on má výhrady voči tej súčasnej migračnej vlne, ktorá sem ide a proste hovorí o tom, že mali by sa zavrieť hranice, mala by sa celá tá situácia riešiť úplne inak, ako dnes navrhuje Brusel, ale... Ja som skutočne nenašiel vôbec nič, Okr okrem týchto migrantov, som nenašiel v prípade tohto pána Hofera nič o tom, že by on, ja neviem, chcel akože, rasovú čistotu, po ktorej volal Hitler, alebo že by bol za vyvražďovanie židov, alebo niečo také podobné, čo proste nejaké tie prvky, ktoré majú splňať e, charakteristiku fašizmu alebo teda nacizmu. Ja som nič také o ňom nenašiel. Ja aj práve preto som ostal taký zhrozený z toho, keď sa dočítam v denníku ZME od jeho prominentného komentátora typu, typu Tom Nicholson, že on už rovno povie, že Rakúsko má problém s fašizmom. Že na základe čoho tvrdí, že má problém s fašizmom, keď evidentne tento kandidát na prezidenta sa k fašistickej ideológii nikdy v živote nehlásil. Jediné, čo on hovorí inak, ako je Tom Nikoson, bo on to niekde aj píše potom v článku, že, že to Rakúsko ešte za toho Fajmana proste bolo taký ako výtač, výtač migrantov. A teraz sa tak nejako otočilo celé a začína byť fašistické. Čo týmto všetkým dlhým chcem povedať, že mne to tak začína pripadať, že fašistom sa stávate v, mom v dnešných dobách, v, momente, v dnešných časoch v momente, keď si dovolíte spochybniť e, súčasné riešenie migračnej krízy, ktorý nám poskytuje Brusel, ako to najlepšie možné, ktoré tu je? Ako náhle sa voči nemu vyhradíte, až vyhraníte, tak vám dnes príschne nálepka fašista. Nálepka fašista vám môže príschnúť v okamihu, keď budete tvrdiť, že... My tu na Slovensku by sme si mali sami rozhodnúť, že kto sem zavíta, kto nie, že hmm. koho tu chceme a kto nie. Toto je už postačujúca podmienka na onalepkovanie fašismom. Jednoducho, keď spochybnite to, že by to malo rozhodovať vlastne Brúsel. No to, čo kona Brúsel, je evidentné, že on ide vlastne cez, cez mŕtvoly, keď to tak poviem. Natvrdo tá pokuta 250 tisíc eur, to je... Za jedného migrantá, to Za jedného, to, migrant, áno, to, to za je jedného to. odmietnutého. Mňa by zaujímalo, ako k tomuto vlastne dospeli. Tiež by ma zaujímalo, že kto teda je to tá Európska komisia, tam ako my nemáme našich ako ľudí, zástupcov, to len akože ona schválila tí naši ľudia tam, čo robili v tej Európskej komisii, či tam vôbec nie sú, alebo že ako to, toto vlastne je, ale bez ohľadu na to jednoducho bola tá diskusia medzi v Európskom parlamente medzi Richardom Sulíkom a, a, a pánom Šulcom e, e, e, ohľadom toho, že teda, že kto by to mal rozhodovať. A predseda Európskeho parlamentu povedal Richardovi Sulíkovi za potlesku toho par parlamentu, že že my sme si mohli vlastne povedať, keď sme vstupovali slobodne do únie, Teraz už zrejme máme držať ústa krok. Ale to my som nepovedal Šulc, ale to podal nejaký uh, taliansky myslím, Renzi, alebo tak sa nevoľa. Aby, aby je vás je nechytali, jedno... nechytali za slovíčko á, á, á, kritici. Á, no, dobre, dobre. Á, Ale, ale iste, iste tlieskal aj Šulc, lebo myslí si to isté. Ale ja vás nechám pokračovať. Viete len, len jednu vec, že ja sam, ja, mne, mne to proste nejde do hlavy. Jedna vec, že dobré, keď vy spochybníte to riešenie migračnej krízy, ktoré tu ponúka Brusel ako to najlepšie, tak, tak hovoríte, ste priznali, že aj vy ste to potvrdili, teda, že áno, prísne vám nálepka, že ste proste fašista. Ale ja som si vždy myslel, že keď vám niekto povie, že ste fašista alebo nacista, tak vy by ste mali vyznávať nejakú ideológiu, ktorá je, je na Slovensku a inde v krajinách zakázaná a vy sa v tej chvíli dopúšťate, ak, ak teda takúto ideológiu vyznávate, vy sa dopúšťate trestného činu. Ja som si vždy myslel, že keď mňa niekto označí za fašistu alebo nacistu, tak na to musí mať veľmi dobré dôkazy, pretože ak ma obvinuje z toho, že pácham trestný čin, tak ja ho môžem za to žalovať a on ten súd môže prehrať. Ale k čomu sme sa my dostali, a ja to hovorím aj preto, lebo som minule počúval aj reláciu, kde vystupoval Ľubo Hudeo, a teda hovoril o tom svojom prípade, kde tiež bol označený za nacistu zo strany istého blogera pána Benčíka. A keď teda podal trestné oznámenie, že, že proste niekto ho označil za nacistku, za nácka, za fašistu a nemá na to absolútne žiadny dôkaz, tak, tak vyšetrovateľ proste to celé stopil. On to úplne akože že nebude sa tým zaoberať. A, a toto je proste to isté, že tu môže napísať nejaký pán Koson, že Rakúsko má problém s fašizmom. Tu už počúvame 2-3 roky, že Slovensko je fašistické, lebo si do, teraz si do parlamentu pustilo fašistov. Ale ni, tu vôbec už nikto to nemusí nejak dokazovať, že či naozaj je to fašizmus, či skutočne to splňa podmienky fašistmu, či, či to naplňa tú skutkovú podstatu. Proste tu sa, tu, ako to aj Emil povedal jedného času, tu sa už začínajú slova používať ako obušky na spacifikovanie nepriateľa. Proste o niekom poviete, že je fašista, lebo ho nemáte rád, lebo proste tvrdí niečo, čo sa vám nepáči. A keď vy by ste sa chceli brániť a povedať mu, že viete čo, ale vy ma obvinujete z niečoho, čo je trestný čin, tak to prosím vás, dokážte tak on to nebude dokazovať, lebo on si je istý tým, že vyšetrovateľ sa tým ani len nebude zaoberať. No, veď takto to chodí. Mediálne nálepky, síla médií. A o toto práve ide, že tu sa nepoužívajú regulárne prostriedky, ktoré by boli vlastne uplatniteľné de facto pred súdom. Tu sa proste uplatnia marketingové nástroje. Hm. Ale to nevadí. Treba si všimnúť vlastne tú podstatu toho, že aby sa nestalo náhodou to, že skutočnú pot, ako tú definíciu toho fašistu splňa vlastne úplne niekto iný. že Či tu náhodou nie je, nezačína platiť, že je zlodej, kričí chyťte zlodeja. Mm. Že tak ste vysadení voči voči vlastne nacionalizmu, až vlastne bojujete na, proti tomu národnému a bojujete takým spôsobom, že ste vlastne fašista. Vám vlastne všetko to národné začne byť, používate neregulárne prostredky, začne, začnete proti tomu bojovať, bojovať, bojovať, až vlastne nakoniec vás ste sa stali tým, proti, proti čomu bojujete. Mm -hmm. A toto je dnes reálne riziko. To, že e, vlastne môžete mať pritom plné reči e, ľudských práv a humanizmu a tak ďalej, vás nemôže nechať zmýliť. E, mohli by sme to nazvať, že fašizmus s ľudskou tvárou, keď už bol <hý> komunizmus s ľudskou tvárou, čo je vlastne ab absurdné, no tak aj fašizmus s ľudskou tvárou tak môžem byť fašista a môžem mať pritom plné reči toho, že, že vlastne ja som humanista a hájim ľudské práva a právo na seba určenia, neviem čo, ale v skutočnosti idem proti, nejakej, proti nejakému konkrétnemu národu. A keď počúvate tú retoriku ľudí z Bruselu, tak sa čoraz jasnejšie a otvorenejšie začína bojovať proti tým jednotlivým proti tomu národnému prežívaniu. A začína sa tá, tá retorika čoraz viac a viac agresívnievať. A je len otázka času, ak to bude takto postupovať, kedy sa začnú po ako používať naozaj tvrdé represívne metódy. A nemôžeme sa tým nechať zmiasť. Jednoducho Nemôže ten, kto vlastne obhajuje ľudské práva zrazu byť vysadený jednostranne proti človeku, ktorý je, povedzme, patriot alebo má národné vlastne cítenie. Toto sa tiež nemôže stať. A treba byť v tomto smere pozorný a naozaj sledovať, že či sa, že či sa z, z ľudí, ktorí vykrikujú celý čas, že sú proti fašizmu a nestávajú vlastne fašisti. Minule sa ma niekto pýtal, ne, neviem, kto, nie je to ani také podstatné, a niekto sa ma spýtal, že, že kedy sa vlastne toto všetko začalo, ten, tie, to delenie ľudí na fašistov a nefašistov a, a, a vôbec na to, že, ale o tom sa teraz nebavíme, len tak znela jeho otázka a na rus, rusofilov a rusofóbov a ruských a proruských a protiruských a fašistických a protifašistických, že, že s čím toto vlastne prišlo a ja som sa, ja som sa tak zamyslel a ja som, ne, ja som si uvedomil vlastne, že neviem, kedy to prišlo, že ja si nepamätám presne tento obdobie, kedy toto celé začalo, len tak matne mám pocit, že je to otázka možno dvoch, troch rokov dozadu, to som možno aj veľa povedal, možno menej. A, takže vy vlastne naznačujete, ak vás dobre počúvam, že, že to celé okolo toho fašizmu a boji proti fašizmu veľmi úzko súvisí práve s migračnou krízou, ktorú tu zažívame. A nálepka fašista má slúžiť na spacifikovanie toho, kto nesúhlasí, kto nesúhlasí s, s prílevom migrantov. S prílevo migrantov. Čiže, čiže keby som odpovedal tomuto človeku, ktorý sa ma pýtal, kedy to prišlo, tak mohol by som odpovedať, že toto fašisti a, a protifašisticky, že to prišlo s migrantami? To prišlo s migračnou krízou. Keď pozorne sledujete, tak to prišlo s migračnou krízou. Najskôr sa začalo nálepkovať xenofób a ako začalo silnieť vlastne ten, ten odpor, ten národný odpor z jednotlivých štátov, tak vlastne sa, sa začala používať nálepka fašizmus. Teraz zrazu všetci hovoria o fašizme. A to celé súvisí s migračnou krízou. Preto migračnou krízou to vlastne nebola nejaká závažnejšia téma. Mm -hmm. Samozrejme tie štandardné dozvuky boja proti fašizmu a tak ďalej to tu bolo celý čas, ale Odkedy prišla migračná kríza, odtedy sa to rápidne dostávalo do, do tej spoločenskej diskusie. A prečo je dôležité takéto nálepky používať najskôr ksenofób, a keď to nestačí, tak pritvrdiť a hovoriť o fašistoch? Čo to má spôsobiť? Kvôli čomu sa to takto robí? Ja neviem, že má to spôsobiť v, v rádoch obyčajných bežných ľudí zrazu nechuť sa prihlásiť k tým, ktorí povedzme bojujú proti tomu súčasnému nastaveniu, ktoré zadal Brusel? No, je to štandardný boj, ako niekoho očierniť v médiách a diskvalifikovať médií. V konečnom dôsledku ide o to, aby, aby jedna strana mala na informácie, ktoré prichádzajú k verejnosti a kto vlastne kontroluje informácie, ktoré prichádzajú k verejnosti, ten v tomto smere ako vyhráva. No Dobre, ale prečo nikomu nenapadne, že respektíve nikomu nenapadne. Prečo nie je debata o tom, že, že ja neviem, že používate pojem fašista, ale však to, že tým, že ja odmietam vašu predstavu riešenia migračnej krízy vy ma nemôžete označiť za fašizmu, lebo ja, ja nemám alebo za nacistu. Ja, ja jednoducho neprejavujem sympatie k tejto ideológii nejakým spôsobom. Z Ak, akým právom si môžete dovoliť ma takto označiť za niekoho, čo keby som vyznával, tak je to trestný čin. Akože my sme tu, ja mám pocit, Marman, že sme ako taký blázni, že niekto nás označí za fašizmu, za fašistu, za nacistu. Evidentne nimi nie sme. A prečo, prečo sa nikto voči tomu nejakým spôsobom nebráni? Prečo nehovoria, že jednoducho to tak nie je? No to sme si vlastne hovorili, že... Ten, ten starý fašizmus jednoducho išiel natvrdo. Jednoducho nám sem oznámil, že na tých, v týchto zemepisných šírkach sú slovania nadbytoční, treba ich odsunúť a je potrebný životný priestor. To bolo akože tak natvrdo povedané, to je taký ten tvrdý fašizmus. Mm. A teraz vlastne ja len poukazujem na to, aby sa náhodou nestalo to, že niekto pod pláštikom vlastne ľudských práv a súcitu a humanizmu a tak ďalej nám nezačína pomaly, ale isto hovoriť, že sme tu zase nadbytoční. Lebo to by splňalo akože, tú definíciu fašizmu tentokrát pod pláštikom vlastne demokracie a humanizmu a ľudských práv. Čiže fašizmus s ľudskou tvárou samozrejme, že sa tu nestotočňujeme ani s jedným, ani s druhým no. elementom, ale to nevadí na to, že si viem, živo predstaviť, ako nás v tomto momente niekto, kto počúva, tak nás kľudne onálepkuje, že sme vlastne fašisti, no. že, nie, nie, že my si dovolíme tvrdiť, že, že by sme si o tom v tejto krajine mali rozhodnúť sami, že kto sem príde a kto nie. No, ale a tak... že či sme tu nadbytoční, alebo nie sme nadbytoční. No dobre, však teraz Myslím... So svojím národným cítením, respektíve vlastne s tým, že tu, že tu bývajú tie národy, ktoré tu bývajú. Dobre, na ale to povedal teraz posledne myslím Juncker, ktorý tvrdil teda, aspoň tak sa to zaznamenalo v médiách, že Ficovi odporúčila, aby menej počúval Vodičov aby bol Evropanom naplný Tak Teraz sa všeobecne tvrdí v tých kruhoch bruselských, že a vy ste to už aj naznačovali v prípade toho Renziho, že tým, že sme vstúpili do Európskej únie, že sme sa akoby prihlásili k hodnotám Európskej únie, tak jednou z tých hlavných hodnot bola hlboká integrácia, úzka integrácia, teda postupné odovzdávanie našich kompetencií do Bruselu, ktorý bude akoby tak centrálne rozhodovať. A to, že napríklad tu teraz máme migračnú krízu a sme sa prihlásili k hodnotám Európskej únie, tak to znamená, že my teraz nemôžeme, keď nám boli dobré, ja neviem, peniaze z eurofondov, tie sme zobrali, ale keď sa nám to teraz nehodí, no tak teraz proste migračnú krízu my sa budeme tváriť, že neexistuje, tak... Juncker alebo Schulz hovoria o tom, že keď vám bolo dobré brať peniaze z Európskej únie na eurofondy, tak aj v čase, keď Európska únia zažíva nejakú migračnú krízu, tak podobne by ste mali byť teraz aj vy solidárny s ostatnými krajinami Európskej únie a vnímať to tak, že migračná kríza nie je len kríza ja neviem, Nemecka, viem, Francúzska, týchto veľkých krajín, ale že to je kríza celej Európskej únie a keď tam patria aj Slovensko, tak je to aj váš problém a mali by ste sa na riešení tohto problému podielať. Vám sa to zdá, že to nie je férové riešenie? Jasné, že to nie je férové riešenie, lebo keď sme prichádzali do únie, tak e, nikto ne nepovedal, že teda to znamená zánik Slovenska a že, vlastne to, že, že bude presadený proti našej vôli centralistický model. Jednoducho, tam je alternatívny model Európskej únie, je model federatívny, kde, ktorý bude založený na, na spolupráci národných štátov. Tam, bude je to výhodné a bude, bude voľnejší. A nie, že my to vlastne všetko natvrdo pomiešame a vlastne každý sa má vstať svojej národnej identity, lebo tak to teraz začína stáť. Všímajte si tú zmenu v tom diskurze a jednoducho to čoraz viac a viac sa vlastne ukazuje, že to, že byť Európanom znamená zrušiť európske vlastne národy pomiešať to a vytvoriť z toho Spojené štáty Európske. Presne tak, ako sme si to hovorili. Už viackrát a sme to tu spomínali. Ešte ja, v septembri minulého roku. A tam celá tá migračná kríza. Tak tí istí ľudia nám to rozprávajú, ktorí celý čas tvrdili, že sa s tým nedá nič robiť, že tie ploty to je zlé a nemá sa to postaviť a balkánska cesta. a Proste musíme sa s tým zmieriť. Mm -hmm. a zrazu, keď sa keď, keď sa tie národné štáty, tá, tá, tá, tá národná časť e, vlastne z nich zoprela, tak už je ten problém po balkánskej trase zrazu riešiteľný. A tí istí ľudia, ktorí tvrdili, že nie je, je riešiteľný, že to takto nejde a že sa vlastne máme zmieriť s, tými, s, tými, s tým prílevom migrantov, ktorí sem, sem prídu, nie len, že nevyvodil nejakú sebareflexiu, ani my sme nepožadovali, aby odstúpili, oni ešte nám idú ďalej hovoriť, že to je nevyhnutné a stále idú v tých svojich kolejach. Tak je dôležité pýtať sa, aké majú motivácie. Mhm. Čiže to zhrniem. V Európskej únii, ja to tak poviem, potom opravte, v Európskej únii momentálne existuje, ja to tak poviem, skupinka ľudí, ktorí má predstavu, že treba urobiť to, že jednoducho národné štáty musia zaniknúť a musí ich nahradiť jeden veľký superštát, ktorý sa bude nazývať Spojené štáty Európske. V tomto superštáte už nebudú existovať národné štáty typu Slovensko, Česká republika, Anglicko, Francúzsko, Taliansko. Už to bude jeden veľký štát po vzore Spojených štátov amerických. A to, ako vlastne toto najlepšie dosiahnuť, je to, že oslabíte akýmkoľvek spôsobom zo všetkých možných strán to národné. Jedným zo silných spôsobov, ako sa to dá dosiahnuť, je tým, že tu napríklad dotiahnete cudzú kultúru, cudzie náboženstvo, premiešate ho s tým, čo je tu momentálne a vytvoríte akoby nový druh ľudí, ktorí už nebudú mať takú silnú väzbu na, ja neviem, to národné, štátne, ako máme my momentálne, a to sa oslabí a potom akoby tí ľudia ľahšie a jednoduchšie príjmu predstavu toho, že tu žijeme všetci v jednom veľkom superštáte a, a sme spokojní. A takto to naznačujete celé a teraz, že to je tak, že, že práve tam, akoby tá migračná kríza je taký celý neurologický bod toho, toho dosiahnutia tohto, tohto stavu alebo to už bolo aj predtým sa to pomaličky dialo celé ako postupne sa k tomu, sme k tomu smerovali alebo teraz len, len tá ako prišla migračná kríza tak prišiel tento tlak na, na tieto Spojené štáty Európske. Ako to je? No veď... Uh... To je tak, že už teraz rovno aktuálni lídry krajín aj bývalí vlastne tvrdia, že to je celé zámer. Že ono, tá centralizácia postupovala takým pozvoľným tempom. Ale vlastne to situáciu okolo Sýrie sa to využilo a je to normálne plánovaný cieľavedomý proces. A keď sledujete, že tí politici, ktorí, to, ktorí sa tvária ako vlastne najväčší humanisti, že oni vlastne celý čas tvrdili, že sa to nedá riešiť povedzme tou balkánskou cestou a zrazu sa to riešiť dá. No tak vlastne potom stojí na mieste otázka, že či to vôbec chceli riešiť. A tí zase teraz tvrdia, že vlastne Rakúsko, keď bude ten Brennenský priesmík vlastne riešiť, že to bude zase zle. Áno, že to bude veľký problém, áno. Teraz ešte zostáva otvorená tá južná cesta. Tak uvidíme, že koľko ľudí vlastne odtiaľ príde. To je celá tá komplexná otázka, my sme si to hovorili vo, vo, v N reláciách. Ja len ako na ten názor, že, že čo je vlastne ako by ten názor toho centralizmu, tak, tak, taký, taký prototyp tohto je, je e, e, názor, ktorý vyslovil Peter Sutherland, e, vysoký predstaviteľ OSN a vlastne člen správnej rady Goldman Sachs. Ktorý, ktorý s ním vystúpil priamo v britskom parlamente. A tento zvláštny zmocnenec OSN, bol o tom článom na ECHO24CZ, v Európe je moc Európanov. Vezmite si migranty radí OSN 26. záži 2015. A tento zvláštny, že budem citovať, zmocnenec ON pro migraci soudí, že by Európska únie mala rozbit. Národní jednolitost svých členských států a otevřít se migrantům z jiných kultur. Satrollen se nechal slyšet, že budoucí prosperita mnoha národních států závisí na tom, zda budou multiku, zda příjmou multikulturní politiku. Zprávu přinesla BBC. Migrace má, má být pro některé státy zásadním hybatelem ekonomického růstu. V, britském, v britské snemovne Lordu. Jakoliv obtížné môže byť presvedčiť o tom jejich obyvatele, dodal. Stárnouci nebo klesajíci počty domáceho obyvateľstva v zemích, ako Nemecko nebo jižní státy EÚ, sú údajne klíčovým argumentem pro rozvoj multikultúrnych států, dodal Sutherland. Zemne, ako Spojené státy Austrálie nebo Noby Zeland, ktoré byli pôvodne založené přistehovalci, Mají podle OSN menší problém se začleněním lidí, lidí jiného původu, než jsme my sami. Vnímání tohto rozdílu je prý přesně tou věcí, kterou je třeba rozbít. V poslední době se také údajně mění způsob, kdy si země vybírají migranty. Naopak migranti si vybírají země. V čemž může začít Satlenda EU v globálním měřítku zahostávať. Mm -hmm. Čiže, a je tam dodané Peter Sutherland, ktorý je místo předsedou společnosti Goldman Sachs, předseda Globálnímu fóru pro migrácia a rozvoj. V minulosti zastával posty generálneho prokurátora Írska, predsedy ropného gigantu British Petroleum, nebo generálneho ředitele světové obchodní organizace, účastní sa se setkání skupiny Bilderberg. To, to, to, to nie je ani, že už vlastne niečo tajné, to už normálne to bežne hovoria tí ľudia. Potrebujeme ešte, ešte tí vysokí to tak hovoria, tak trochu za obalenie. Potrebujeme viacej Európy. Áno, musíme byť viacej áno. Európsky. Silnejšiu integráciu. Európsky duch sa, sa vlastne akože vytráca a tak ďalej. Ale v podstate za tým je toto. Presne tento názor, ktorý bol mm -hmm. povedaný úplne vlastne otvorene. Dobre, čiže, čiže je to tak, už ani nie ako tajná vec, už ako proste otvorená, len zatiaľ ešte tak sa v tom kľúčku, že sa to nepovie celkom otvorene, len sa povie viac Európy, užšia integrácia a integrácia a tak ďalej, ale je to skrátka tak, že je tu tlak na naozaj oslabenie národných štátov, na vytvorenie superštátu Európskych spojených štátov. A teraz, každý, kto bude voči tomuto sa vspierať, bude označený za fašistu. Tak. Najskôr za xenofóba bol, to zjavne nestačilo, nie, nie, nemá to taký ako negatívny náboj, tak sa začalo používať, začalo používať slovo fašista. Ako náhle, vy si myslíte, že, vo vašej krajine, vlastne, že vaša krajina patrí vám a nemal by o nej rozhodovať niekto cudzí mimo, mimo tej krajiny o tom, že kto v tej krajine býva, tak to vyzerá, že ste v tomto momente automaticky fašista. Čo je teda veľmi účelové rozobratie pojmu fašizmu a zjavne len slúžiace na to, aby sa od, mediálne odstavovali vlastne nepriatelia. Ale treba ísť ďalej, treba sa pozrieť, že či náhodou pod týmto pláštikom vlastne nie, nie, nie je niekto, kto je v skutočný fašista, kto si proste zaumienil, že... Že tu urobí jeden veľký sociálny proste, experiment. Hmm. A, proste, a, sociálne inžinierstvo. O veľkom. S miliónmi ľudí. No, no dobre. Tak by sme sa na to pozrieť mali, ale mali by sme si spraviť aj takú trošku prestávočku. E, dáme si niečo hudobné? Či máte niečo iné pre nás popravené? E, no, keďže sme mali ten úvod taký dlhší, ako som zamýšľal, to už ani neviem, že či ten pôvodný charakter relácie vlastne splním, tak skúste teraz vydať niečo z toho, z toho čo z máte toho pripravené. Dobre. Dobre, tak dáme niečo hudobné, trošku na, na oddychnutie a potom sa vrátime späť k našej diskusii. Ja keď som v úvode hovoril o, o tom, že jednoducho dnes si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny, tak pesnička bude takto ladená. Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná A pod bílým závojem jí prosvítají ramena Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní s a nenávistí Dává se do písní, řekni za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohrebních zvonečkú. O se lesknou oči, když bupny v myslích zavíří Krev stéká po obočí a sladkou chut má polibek upíří Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají Na sen o nebezpečí Vládí, kluci potají, její rty sú tak horký, a milet se svý nezradí. Sladko maj na vzipu se ty, jednou kver pohladí. A oči má trochu vlhký, kdež pod pakem střevíčku rozdrtí. Má minej mazlíčkú Ochúd se lesnú oči Když Búd v myslí zavíří Kres tréká po obočí A sladkou chuť má polibek Upíří No, tak vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii v, naživo, ak nás počúvate teda 8. mája, v iný deň teda z reprízy. Dnes sa spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom zhovárame o tom, kto vlastne v skutočnosti stojí za fašizáciou Európy. Vidím, že už nejaké tie mailíky prišli, ale trošku neskôr ich budem čítať. Ale môžete ich adresovať na adresu studiozavinačslobodnývyselac.sk a potom neskôr aj telefonovať 048 381 0101 A ja som vám teda, pán Varman, ako ste hovorili pred pesničkou, trošku výfukov, vietor dá mali ste nejaké niečo pripravené. Nedáme to predsa len ešte? Či už sa to nehodí vôbec? Dáme, dáme, ale no. otázka je, že... Ako to no, vlastne postihame. Uh -huh. Ho uvidíme však, ako Dobre. Ne, nebudeme to siliť. Uh, ja by som chcel tak ako pripomenúť, ako fakt veľmi tak skrátka, že keď hovoríme o tej fašizácii, že, že čo sme si tu my v, v tých reláciách aj, u, aj vlastne v prvej línii aj o slobode v Slobodnom rádiu hovorili. Začali sme teda slobodným Tou slobodou v Slobodnom rádiu a hovorili sme o reklame. Tam si pamätáte, to bolo nejakých päť relácií. Tam sme to hovorili, boli žiadne, že, áno. Že ako tá reklama vlastne mení, mení jednotlivých ľudí a mení spoločnosť. Sme hovorili, že, že to je taký ten hlavný nástroj na, tú, na, na, na indoktrináciu vlastne ľudí. Taký, čo vlastne dnes z veľkej časti umožňuje to sociálne inžinierstvo, ktorého sme dnes svedkami. Takže mm. sme si to analyzovali z takého psychologického pohľadu aj z, z pohľadu vlastne slobody médií a tak ďalej. Hovorili sme, že reklama neinformuje, ale manipuluje a že za predaj výrobkov nás podmienuje na konzum alias preprogramovala na hedonizmus. A vo výsledku sme si skonštatovali, že sa nám menia motivačné vzorce, že sa to zadratova do spoločnosti, to mení spoločnosť, že tá generácia, ktorá vyrastie už na reklame, je vlastne iná. Hovorili sme, že to mení aj vlastne umenie, náboženstvo ich vedu, a že to celú spoločnosť ponára do fascinácie materiou a požitkárstvom. A tak, ako sa jednotlivec stáva hedonizmom neslobodným, tak sa stáva neslobodným aj spoločnosť, pretože celá spoločnosť dnes sme ako alkoholik, sme opojení konzumom a máme na ňom závislosť. Je nám ťažko vysvetliť, že, sme vlastne, že nie sme vlastne slobodní, ale pritom vlastne tak vidíme taký ten, ten pozvolný rozpad v tých vecí, čo, čo ničíme, nenávratne prírodu, vzťahy, tradície, inej kultúry, civilizáciu. Je v celej kvantum štúdii ako sa v tých kľúčových parametroch západ vlastne prepadá. A na to sme si hovorili takú, teda ukázali takú rozprávku, že už malé deti to vlastne učíme prostredníctvom rozprávok konkrétne o rozprávke o medovníkovej chalúbke. Lebo tie emocionálne vzorce, oni sú vlastne jednoduché, komplikované. To je až keď sa to pripojí na tú vonkajšiu skutočnosť. Čiže my tú emocionálnu múdrosť s tým spojenú máme vyjadrenú v rozprávkach. A ten archetyp zla, využívajúceho hedonizmus, že nás nachytá na našom pôžitkarstve a že nás vlastne uplatí. A to je vlastne to, čo je to, ten, tom obsahom toho Renziho, dialogu s, s, s Richardom Sulíkom, tak to je vlastne vyjadrené v tej rozprávke o medovníkovej chalúbke. My sme si púšťali takú krátku ukážku, ako tá Ježibaba víta tie detičky, tak to by som tak ako no. rád pustil. To, to, to, to, to vyjadruje to obdobie, kedy ešte tá únia bola taká leskla a ona sa tak ligotala a nás tak lákala do toho, do toho, do toho jej náručia, tak skúsme si to pustiť tak veľmi krátko úkažku. E, čiže keď sme ešte, prišli, ešte keď sme prišli ako Janko a Marienka pred takú pernikovú chalúbku, teda pred Európsku úniu a sme tak boli očarení, tak takto to vyzerá v rozprávke a takto to bolo s nami v tej dobe.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 Všetky sú len pre vás, tak buďte smeli. tu u mňa zastal čas, tu sme v cieli, v cieli. Ich vôňa nesie sa celúčkým lesom, pečie mi den čo den, len pretože som dobrá a priateľská tuška z hory. Ten, kto si dá, ten viac bude chorý, chorý.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 Do chalúbky s menom Európska únia sme vstúpili a perničky sme popapali všetky, ktoré boli. A teraz nastávajú už iné trošku časy. Tak, No a teraz všimnite si, že to je také, <laughs> tu ste v cieli, tu zastal čas. <laughs> už da. vlastne nič netreba, už je tu tá demokracia, už vlastne to je už konečná stanica, to už len stále treba tú demokraciu a... O ňu síce treba bojovať, ale nejako ju vlastne netreba nejako meniť, vylepšovať, nič. To, to už je, všetko už je vyriešené, už len stačí, aby sme ja. to udržiavali. Ja, tak, tak, tak, tak. A my sme si teda hovorili potom v tých ďalších reláciách, že tá reklama ako mohutný nástroj a vlastne PR a marketing, oni vytvárajú nutne sociálne inžinierstvo, lebo kde je manipulácia, je manipulátor. Zaujímavom manipulátora je udržiavať masy zmanipulované, lebo mu ide o zisk. Manipulácia je nielen plošná a dlhodobá, ale aj systematická. Kúpia sa médiá, kde sa vlastne buď cez reklamu, alebo priamo cez, cez vlastníctvo médií jednoducho manipuluje my momentálne potom vlastne čelíme tej situácii že sa koncentruje vlastne neustále ten priemysel e, ho spomínali sme si napríklad štúdiu Bladfeldera ale vlastne na to už tiež kopa e, vlastne štúdii že čelíme situácii že e, neustále sa tá, tá, tá vrsta tých bohatých cvrkáva majú čoraz viac a viac ale v princípe ten Gladfeldov ukázal, že je to dokonca v rukách pár ľudí, ktorí sa poznajú a majú kľúčové páky vlastne jadro toho celosvetového obchodu. My sme si analyzovali z tých, z tých e, prác bank a finančných inštitúcií vôbec ich motivácie. Vlastne tam je vidno, že aj pri tých korporáciách, ale pri finančných inštitúciách zvlášť nie je možné, aby mali inú motiváciu ako zisk a zisk. A to v konečnom dôsledku potom ničí tú morálku, ktorá ide naprieč tým západným svetom. Jednoducho peniaze rozhodujú o všetko a všetci urobia všetko proste pre peniaze. Takže neustále vidíme, ako sa biznis viac a viac korumpuje vo vnútri. Korumpuje sa vlastne aj v politike, aj v geopolitike. Ten biznis jednoducho využije svoju moc, ovládne politiku cez peniaze a massmedia či už použije tvrdé alebo mäkké metódy. A sme si aj analyzovali, že sú to vlastne finančníci, ktorí ovládajú biznis a ten ovláda politiku a média. Čiže finančníci riadia vlastne západné krajiny, tí majiteľia finančných inštitúcií lepšie povedané. A sme si hovorili, že vzniká akési také konzumné perpetu mobile, kde, ktoré valcuje ten západ, že vy manipulujete ľudí, aby viacej kupovali. A, a ľudia si vlastne platia svoju manipuláciu a môžete ich viacej manipulovať. A čím ich viacej manipulujete, tým oni vlastne sú takí no, vlastne ako omámenejší a tým pádom ich môžete vlastne účinnejšie manipulovať. Lebo zmanipulovaný človek nie je slobodný a je vlastne ľahšie manipulovateľmi. Takže roztačate taký stroj čoraz viac a viac s väčšími obrátkami, a to čarovné na tom je to, že celý čas ich manipulujete tak, že, že ich presvedčate, že sú vlastne slobodnejší, lebo vy, vy, vy ich presvedčíte, že sloboda je užívať si a mať na výber čo najviac možností slasti a rozumete nákupov. A to je vlastne podstata sociálneho inžinierstva ktoré vedie ku spojitosti s koncentráciou moci, vlastne k ovládnutiu vlastne tej západnej civilizácie, kde naozaj tie, tí majiteľia, tých fin finančných inštitúcií majú gigantickú moc, ovládajú priemysel, medzinárodný obchod, majú mienkotvorné médiá a vlastne cez reklamu médiá manipulujú a ohlupujú masy. Hej? A to je vlastne to, čo to, mu dnes čelíme. A k tomu sme si pustili vlastne tú druhú ukážku. E, náš ten západný svet, ktorý je údajne slobodný a demokratický, mm. totiž to vlastne nie je ani slobodný, ani demokratický, rozdiely medzi ľuďmi sa prehlbujú o bohatý, bohatnú geometrickým rádom, systém požiera strednú vrstu nás na spoduje narastajúca skupina vlastne chudobných, ale aj z otrokov a tí sa postupne stávajú nadbytočnými, lebo prichádza robotizácia, automatizácia, elektronizácia, skratka nerovnosť príležitosti ako vyšitá a vlastne už úplne predurčenosť zostať v tej, v, tej, v tej svojej triede. A my sme si hovorili, že, že tá podobnosť tej rozprávky o perníkovej chalúbke medovníkovej je, že to duša vlastne otročí, sme ako taká opica, ktorej ukážu banáno na šlápe, na bicykli, lebo je k tomu už od narodenia vychovávaná reklamou a sa vytvoril taký systém, z ktorého postupne vlastne nie je úniku. Musíte drieť, platiť, ale nemáte šancu nejako zásadnejšie postúpiť a duch je vlastne v klietke, lebo musíte sa mentálne zaoberať materiálnymi vecami, nemáte čas na dôležité veci, na vzťahy, seba, aktualizáciu. To sme si zase analyzovali potom neskôr. Skrátka, duša otročí a duch je v klietke, čo je vlastne tá Marienka a ten Janko. A k tomu si pustíme teda tú ukažku, že ako vlastne to sociálne inžinierstvo teraz prebieha že ako sa tá únia začína vlastne meniť, ten Brusel, že nám postupne čoraz viac a viac začína diktovať, tak mm -hmm. si ukažme, že sa všetko sa platí, aj za perníky tak. sa platí. Končí sa idylka, ktorú sme počuli v tej prvej zvučke a teraz prichádza s druhou zvučkou realita, do ktorej sme sa prebudili. Niektorí si to už dokonca začíname uvedomovať.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 Nie je to! Prečo veď? Tetuška sama povedala, aby som si dal. Áno, Janíčko. Len papkaj. A daj si je ty, Marienka. Odkiaľ viete naše mená? Ja viem všetko. Na. Tak nám povedzte, kde bývame a my pôjdeme domov a... a ďakujeme vám za všetko. Ďakujeme vám za všetko? Ďakujeme vám za všetko?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 Popaj, popaj, popaj. Ďakujem, ja si neprosím. Ako si to predstavuješ? U mňa sa musí jesť. Tu máš perník. A neodvrávaj. Daj si, čo ti to urobí. Nie. Perník jesť nebudem. Ako chceš, nemusíš. Ale budeš mi variť, prať, upratovať a piec perníky. No, a môžeš necačať. No čo stojíš, ber metlu. A ty anielik papaj, len papaj, papaj. Ježi baba podala Marienke do ruky metlu a tá začala zametať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 Veď už idem, idem. No, Janičko, papáš, papáš, suničko moje. Papám, tetuška. A sú výborné. Dokonca lepšie ako včera. Nože mi ukáž prstek. Na ľavej ručičke. Máliček. <laughs> Tento tu. <laughs> Pozrieme, ako nám papka. <laughs> tu je? <laughs> No, ešte chvíľku a už to bude. Ešte zo pár dní a bude hostina. Aká hostina?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 No čo, pán Marvan, ideme teda u istej chalupky, či čo teraz? Ja si pamätám, že keď... <laughs> je to teda dobrá rozprávka, áno. Keď sme to pušteli prvýkrát, tak ste sa ma na tomto mieste spýtal, teda, že... No čo, pán Marvan, že... No, ide, ide nás už ako Ježi Baba zjesť? Aha. No a to bolo ešte dávno, vlastne pre to migračnou krízou. Mám tam mm. nejakú ozvenu trošku. Hej, neviem. Nemala by veľmi byť. No, no dobre. Neako si asi budem musieť zvyknúť. E, takže e, medzičasom prišla celá tá migračná kríza mm. a zrazu my zistujeme, že tie počty ľudí, ktoré by sa mali prísť, že to to zásadne zmení ten charakter toho, tohto miesta. E, Napríklad Rakúsko, ktoré akože upadá do fašizmu, za minulý rok prijalo vlastne cez 100 tisíc migrantov. Priamo akože čo, čo požiadali o azyl v Rakúsku, respektíve tam majú, tam majú byť. Čiže keď si zoberiete, že Rakúsko je dvakrát väčšie ako my, tak vlastne to znamená, že keby to bolo na vôli Bruselčanov, a, a nemeckých vedúcich čelných predstaviteľov, tak tá balkánska trasa by sa neuzatvorila a distribuovalo by sa to vlastne do celej, aj do východnej Európy, aj kuna. A u nás by vlastne pribudlo jedno 50-tisícové mesto, keby sme ich dali do jedného mesta. My sme si robili v, v, už, ja vlastne neviem, kedy to bolo v septembri, v oktobri, prepočty, že koľko by to znamenalo, že to, čo prichádza do Nemecka, že čo by to znamenalo u nás, že keby sme to začali distribuovať do tých miest, no tak sme hovorili, že keby sme v prvý mesiac, tak ako to prichádzalo do Nemecka, ale kvotne to prerátali smerom ku nám, tak za jeden mesiac je 5% obyvateľstva v Bratislave a v Košiciach, a zrazu sú migranti. V ďalší mesiac by boli veľké krajské mesta. Takýto, tak, takýmto štýlom by sa to zrazu plnilo. Takže zrazu tá migračná kríza, keby to bolo na vôli rusoľčanov a Nemcov, tak by spôsobila, že, že to, čo zažívajú teraz vlastne Rakušania a Nemci, to by sme zažívali aj my. Bez toho, aby sa nás niekto pýtal. A my sme si dovolili protestovať. A a vznikalo celé to nápetie, že najskôr mali byť tie dobrovoľné kvóty, potom to už bolo také povinné kvóty, a ne, ešte to bolo akože čiastočné. Teraz vlastne to už zrazu je schválené, že už je to pod pokutami a vlastne môže o to požiadať ľubovoľný štát, ktorý je preťažený. Čiže v podstate Nemci to môžu hneď z vyhlásiť, že oni sú preťažení a treba to distribuovať vlastne od nich. Čiže toto vlastne to, že, že, že zaplatíme tú, tú daň, to už sa vlastne v plnom prúde rieši. A e, sú tu, boli tu celé relácie o tom, ja neviem, u pána zajaca Vanka, že ako my sme závislí e, vlastne na tej Európskej únii, v štruktúre toho priemyslu a tak ďalej. Bola tu celá diskusia medzi Vlkom a zajacom, že ja to tak poviem, a, o tom, že že čo by vlastne znamenalo to vystúpenie z únie. Vlk to z tohto pohľadu mal veľmi precízne pripravené. Naozaj by sme sa dostali niekde na úroveň, keby únia fakt využila všetky tie, tie, tie páky, ktoré má a tie podniky, ktoré tu vlastne vlastní, by odsunula, tak my sa tu dostaneme na úroveň niekde, podľa mňa v lepšom prípade dnešného Srbska. Pri tom vystúpení z Unie pravdepodobne ešte ďalej, ešte na, väč na väčšie dno. Čiže sme v klietke. Ne nevieme, hmm. čo, čo máme robiť, lebo na jednej strane dostaneme to násilu e nadiktované a jednoducho sme tu vlastne nadbytoční. Alebo na druhej strane, keď e by sme chceli vystúpiť, tak sme opojení vlastne našou životnou úrovňou, konzumom a to je vlastne neprejditeľné. Čiže mm -hmm. v tejto sme situácii. Ja som počúval teda tú diskusiu medzi tým vlkom a zajacom a jeden kľúčový argument ako neodznel, že, že a keď to má teda znamenať ako koniec toho vlastne národa, lebo ja netvrdím, že to nastane o rok alebo o dva, ale že to majú naplánované v tom Bruseli takto a cieľa za tým, krok po kročiku idú, tak koľko je tá cena za to, aby sme nevystúpili? Že na jednu stranu dal ten, ten vlk všetky tie ekonomické áno, ekonomické ukazovatele, ktoré sú fakt, a ja s ním som, súhlasím stotočnený, že to by bola katastrofa a na druhej strane akoby nebolo v tej miskevách dostatočne, že čo proti, ako keby. Ale ja sa pýtam, že tam treba pridať, že keď ten národ vlastne skončí, tak to má ako cenu. Mm -hmm. Čiže to je podľa mňa ten kľúčový argument, že prečo tento experiment s EÚ treba ukončiť, lebo to bude už len horšie. hostina je pripravená. Teraz si poďme po povedať, že akým spôsobom sa vlastne to sociálne inžinierstvo robí. My sme mali v septembri reláciu, kde sme si hovorili to geopolitické pozadie Spojených štátov ako hegemona hájacieho záujmy po celej zameguli. Hovorili sme si, že tu v pozadí ide o to, že Čína je hlavný oponent a že vlastne ide o zdroje, obsadiť oblasti zdrojov a že nepriateľmi Spojených štátov sú dnes predpolia voči Číne, to znamená Rusko, Irán a Severná Kórea. Takže to, čo sa vlastne deje, je, že Rusko je naplánované položiť vlastne cez suroviny, aby sa, a toto je, to je naplánované tak, aby sa sem mohli vlastne do, do Európy dostať rúry od, od, od Saudov a Kataru, a aby sa Rusko mohlo odstrihnúť že v tomto smere sa dokonca použil aj Irán, aby sa tá cena ropy vlastne zrazila čo najviac, že za, za tým treba hľadať niekde to zrazu po, po desiatkách rokov, to rozmrazenie tých vzťahov. A my sme aj vlastne povedali, že, že, že aká je tá akoby koalícia tých štátov okolo tej Sýrie, z ktorej čo to vysvetujem, lebo odtiaľ prichádzajú tí, údajne odtiaľ prichádzajú tí migranti, tak vlastne sme hovorili tam o tej úlohe Turecka, Sáudskej Arábie, Izraela. No Odvtedy ja som počúval tú reláciu teraz fakt z toho septembra a tá relácia... Ja na nej vlastne som nesliadol nič, čo by som mal zmeniť, okrem toho, že som uh, vlastne si nevedel predstaviť, že by Irak povolil preletý Ruska ponad svoje územie. Myslel som, že teda Američania to majú viacej chytené. Mm. Toto sa ale udialo. Ale inak tá relácia je stále aktuálna. Uh, my tu sme, ja som vtedy hovoril taký inzitný, inzitný komentátory, tak chcel by som naozaj vidieť, že že keby niekto porovnal zo septembra komentáre z, hlavných, z hlavného prúdu, porovnal to vlastne s touto reláciou mňa ako inzitného komentátora, tak uh, vlastne chcel by som vidieť, že kde majú takú vlastne predikciu v hlavnom prúde. Tu nejde o to, že by som ja teraz akože mal pocit, že sa chcem chváliť, ale tu ide o to, že to je evidentné, že čo sa tu deje, keď aj takí amatér ako ja to môže vidieť, tak prečo to nemôžu vidieť e, vlastne profesionálni žurnalisti a, a think tanky a tak podobne. No, to si tu vysvetľujeme, že prečo to nemôžu vidieť. Ano, áno, to sme Ale... venovali viac relácií, prečo to nemôžu vidieť ani think tanky, tomu... ani mimovátky. No k tomu sa dostaneme. K a... tomu sa dostaneme. Čiže hovorili sme si, že. Islamský štát vlastne v skutočnosti vznikol hlavne v Sýrii, iba trochu v Iraku. A že teda tí Sýrčania buď sú teda, zásada, teda zlí, alebo sú demokratickí vzburenci, ktorých hlavne Spojené štáty podporovali vo veľkom finančne a tak ďalej, Ale to sú tí, ktorí sa nakoniec pridali k tomu islamskému štátu. A sme si položili otázku, či sú tí Američania takí hlúpi, alebo nás vodia za, za nos. No a sme si povedali, že v každom prípade vlastne neprišla tá sebareflexia, že by niekto, že by bola vyvodená zodpovednosť voči niekomu. No, oni len tak skonštatujú, no tak my sme teda ako prispeli tými miliardami a vyškolili a vyzbrojili a, a oni sa pridali teda k islamskému štátu. E, no a my sme hovorili, že za tým je v skutočnosti niečo iné, že za tým sú vlastne tie rúry. A Že teda Spojené štáty si chcú viazať Európu, čo najúžšie čo naj na obojok, lebo chcú mať vlastne Spojené štáty Európske, aby mohli vzniknúť vlastne Spojené štáty transatlantické. Na to potrebujú odstrihnúť jednak Európu od Ruska a, a dostať tie rúry cez tú Sýriu, vlastne do Európy. A e, tu sa dostávame akoby k tomu zdroju tej migranskej krízy, lebo to je už tak viditeľné medzičasom od do septembra sa to tak popotvrdzovalo tým, že ako tam vlastne tí Rusy robili tú intervenciu a tým, že im Turci zostrili tú to lietadlo, tak e, už si to zobrali teda dosť osobne, takže oni vlastne potom fakt to celú, všetky tie fotky o tom, ako e, e, Turci vlastne vo veľkom obchodujú e, s islamským štátom, hej, tak to, to, to už je vlastne, odsedy sa mnoho potvrdil, My sme si ešte tak kládli otázku, že teda sme hovorili tak jemne, že že oni ich podporujú zjavne, že už aj v ARD to bolo a že tam tie, na tej hranici ako tie, obchodia, tie nákladné auta chodia. No ale ten rozsah tej, tej, toho obchodu, ten, ten naozaj každého rozumného človeka musel šokovať, že, že ja neviem, fotka, kde je Turecko, Islamsko štátová hranica, kde je na jednej strane 8-9 tisíc aut a na druhej strane ďalších vlastne 6-7. To, to nie je ani že obchod, že, že pašovanie, to je obchod, ktorý sa musel diať s plným vedomým a podporou Turecka na jednej strane. Na druhej strane museli to vedieť, to aj, to, to, to, to, museli to vedieť tajné služby samozrejme a čelní predstavitelia Európskej únie a aj žurnalisti si museli teda riadne zatvárať oči, aby to teda nevideli. Uh, Inak je tie... zvláštne, že ale doteraz sa o tom nejak veľmi nehovorí. Viete, že to no. tak nejak celé išlo do stratená. Zmizlo to, to tak nejak... Niekoľko kilometrové súvislé kolóny nákladných aut s kanistrami, ktoré v sírskú ropu vlastne vyvážajú do, do Turecka. To, to sa nedá nevšimnúť. Aj? A uh, z tohto vlastne, uh, už len z tohto jednoduchého faktu Vlastne my sme si to tam vtedy hovorili, že aké sú tie záujmy. Jednoducho EÚ chce zložiť Asada, lebo, lebo Európska únia chce tie rúry, lebo Európska únia nemá suroviny. A keď teda sú suroviny dole, tak Európska únia je vo výhode, lebo Nemecko môže exportovať a my tu môžeme montovať nemecké výrobky. Čím v praxi vlastne Európska únia a hlavne Nemecko si posilňuje svoju moc. A sme si hovorili, že je v bytostnom záujme Európskej únie priniesť teda konkurenciu do Norur, zvlášť teda v bytostnom záujme Nemecka, ktoré nemá suroviny a potrebuje ich veľa a lacných. A čím lacnejších a viac, tým silnejšiu môže mať ekonomiku a tým väčšia môže jeho, byť jeho moc v EU. Takže e, vlastne sme si tam explicitne hovorili, že Európska únia a Nemecko to zjavne chcú aj za cenu vojny v Sýrii za cenu humanitárneho bombardovania. Tu vôbec nejde o, nejaké, o, nejaké, o nejaký altruizmus. Tu ide o to, že vlastne toho Asada treba dať dole. Jednoducho časť tých sírčanov sa mala odcať, preto boli tie vyhlásenia zamerané na Sýrčanov. islamský štát sa proti nemu bojovalo dosť na papiery. Jednoducho Turecko vo veľkom podporovalo obchodovalo vo veľkom, to nie je ani že v strednom rozsahu, vo veľkom rozsahu s islamských štátov. A tým pádom vlastne celá tá následná dohoda o tom, že ako Nemecko vlastne brojilo proti uzavretiu tej balkanskej trasy a keď už sa teda uzavrela, že ako uzatvárala dohodu práve s tým Tureckom, ktoré podporuje ten islamský štát vo veľkom, Naviac sa medzičasom už ukázalo, že tento Turecko vlastne robí genocídu vlastne kurdov na svojom území. A Nemecko toto nevidí. A naviac uzatvorí dohodu, kde sa má zrušiť bezvizový styk s Tureckom. Tak to medzičasom za toho pol roka sa to vlastne ešte popotvrdovalo to, čo sme no, tu vlastne a teraz hovorili. tam trošku taký problém, lebo tvorci nechcú zrušiť nejaký svoj protiteroristický zákon, ale viete, hm. zaujímavé je ale toto, že dve veci. Prvé, my sme tu viackrát už si kládli tú otázku, že čo je vlastne za tou migračnou krízou do Európy, či sa Merkelová zbláznila alebo čo. Takže, takže odpovedie, že nie, nezbláznila, že išlo o, o, o to odsať časť Sýrčanov, aby čo? Aby nemohli bovať proti islamskému štátu? alebo. My sme si hovorili, vtedy sme mali aj takú diskusiu a polemiku vlastne s vlkom. Ja som hovoril, že to je riešenie demografickej otázky. Že teda tá Európa starne. Že to je vlastne riešenie demografickej otázky tak, že sa tam má premiešať. Ja som to tam hovoril tak, akože povedal som to v tej istej relácii a hovoril som teda, že, že sa má premiešať vlastne to európske obyvateľstvo a tým sa majú podporiť tie Spojené štáty európske. Toto tam v tej relácii bolo. My sme potom akože s Vlkom polemizovali, že či to je len to riešenie demografickej krízy. Vlhk hovoril, že to nemôže byť tým, lebo že, že vlastne títo ľudia z pohľadu prínosu pre ekonomiku vlastne nič neriešia. On naopak argumentoval, že že zrejme to bude nejaká podpora ako politická, ktorú chcú tí politici dosiahnuť. No e, realita je podľa mňa taká a po tom pol roku je jasné, že tak ako celý čas to Nemecko stále blokovalo to uzavretie tej, tej balkánskej trasy a potom zatváralo oči pred tým Tureckom, čo, čo robí Turecko e, a vlastne akú dohodu s Tureckom prijalo a stále zatvára oči vlastne tým, čo sa deje vlastne v Líby a ako vlastne funguje Frontex ako taxislužba. Tak vlastne realita je taká, že to čo, si, to, čo som ja tam povedal, tak podľa mňa to platí. Jednoducho len tá motivácia je trošku iná, že je to riešenie demografickej otázky je to riešenie demografie tak, aby tu vlastne bolo premiešané to európske obyvateľstvo, A, ale tá motivácia nie je taká, aby sa vyriešila ekonomická otázka, ale je to motivácia taká, že aby sa posilnila vlastne moc toho Brúselu z dohodobého hľadiska, že to budú vlastne voliči, ktorí jednoducho ten stav nenávratne zmenia to, toho demografického zloženia Európy. Čiže z tohto pohľadu mal aj vlk z časti pravdu, len nie je podľa mňa v tom krátkodobom hľadisku, že by to okamžitý efekt prinieslo. A z toho dlhodobého hľadiska to prinesie preferencie pre tie strany, ktoré sú akože proeurópske. No a tá druhá otázka, kým budete pokračovať ešte moja, taká je, že ja dlho nad tým proste, ani nie, že uvažujem, mňa to tak dlhodobo šokuje, že presne tie kamióny, ktoré spomínate, No, Zeru si to odfotili. Kamióny na jednej strane hranice Tureckej, na druhej strane hranice Sýrskej, ktorú mal vtedy pod kontrolou islamský štát. Videli sme tisíce kamiónov, ktoré vyvážajú zo Sýrie ropu do Turecka a prázdne sa vracajú z Turecka do Sýrie. Teraz vidíme, ako, ako podlo sa proste dohaduje Európska únia s Tureckom o riešení migračnej krízy. Všetko toto proste vidíme. A napriek tomu ste sa, nič nedeje. Nakoniec ani nevadí, že sme videli tých tisíc kamionov. Nakoniec vôbec nevadí, že sa ukázalo akoby čierne na bielom, že naozaj to Turecko skutočne je tak, ako to povedal, myslím, Vladimír Putin, komplicom islamského štátu a Európska únia toto všetko spečatila tieto zásnuby spečatila ako taký farár na to dohliada nad týmito zásnubami. A vôbe, ale, ale vôbec nič sa neudialo. Proste, my ako keby sme boli, ja neviem, ako naozaj ten, ten Janičko a Marienka vygumovaný na hlava, proste, že vidíte, vidíte objektívny fakt, že proste to Turecko naozaj obchoduje s islamským štátom, ono tam naozaj posiela svojich bojovníkov ale bol ste nakoniec vôbec nevadí, že sme videli obrázky, ideme ďalej a na, napriek tomu stále je to proste rusko zlé, fašizáciu Európy spôsobuje kotleba a tak ďalej. Tak akým spôsobom, to, toto mi vysvetlíte, akým spôsobom sa dá urobiť v ľuďoch to, že jednoducho oni očividnú vec, ktorú vidia na vlastné oči, na ňu za pár dní zabudnú a ideme ďalej a bude im niekto tu tvrdiť iné veci a budú vtieveriť, veriť, ktoré nie sú pravdivé. Lebo my sa síce tvárime ako demokrati. Ale ekonomika je ekonomika. Vlahobyt je blahobyt, a to je viac ako demokracia. Lebo náš konzum nemôže prestať. A jednoducho ide o tie rúry, aby ten, ten, ten konzum vlastne mohol pokračovať. A v to, z tohto pohľadu je, sú európsky lídry úplne nemilosrdní. Dobre, to sú lídry, ale ľudia. ľudia, mňa ľudia zaujímajú. A ľudia sú sú vlastne prispatí, lebo sú ohľupnutí tým konzumom. Lebo tá mašinéria proste ide. A z tohto pohľadu, ja keď som hovoril na začiatku, že tí Nemci nám vlastne tu hovoria, že sme tu zase akože, raz, akože nadbytoční, tak vlastne mne, mne tiež je jedno, že či tá, tá väčšina ako s tým akože nesúhlasí, ale vlastne v skutočnosti volí tú Merkelovú, lebo sa nechcú vzdať, lebo tá životná úroveň, ktorú ona vlastne počas jej vlády, akože Nemecko zaznamenalo, lebo to tak ako riešila v tej, v tej únii, tak v konečnom dôsledku, keď si majú tí, tí obyčajní Nemci vybrať, tak oni si vyberú, že no dobre, dobre, akože nie, máme tu tých migrantov, ale, ale úroveň je úroveň životná, tak to zase tej Merkelovej ide. No tak z tohto pohľadu je to presne o tom, že nakoniec sú všetci v zajati tých perníkov, že jednoducho e, perníková chalúbka funguje. A e, z tohto pohľadu my sme si to vlastne, e, aj tak ako povedali už vtedy pred pol rokom, že pokiaľ ide o tie rúry, záujem Spojených štátov amerických a Európskej únie sa, sa kryjú preto Európska únia po celý čas mlčí, dokonca aj keď vlastne prichádzajú tí utečenci zo Sýrie. A preto vlastne celý čas sa nemohlo navrhnúť to ukončenie konfliktu vlastne zásadom. To sa mohlo až keď tam zase prišli Rusie a začali sa vyhrážať a začali postupovať. Inak by sa to vlastne, to by stále akože trvalo. Čiže keď to neriešilo, keď tá situácia nerieši tie rúry, tak, tak sa. Tak to ďalej vlastne pokračuje. No a, a z tohto pohľadu tu vidno, že celá tá, celý ten vykonštruovaný humanizmus je v skutočnosti vykonštruovaný, fakty fotky toho Turecka o tom svedčia a netreba na to byť nejaký špeciálny. Špeciálny žurnalista, investigatívny, a tak ďalej. To sú fakt presvedčivé obrázky. Ke, keby kde... len to, ale keď si, len, keď si už len zoberiete fakt, keby aj rovno neboli fotky. Keď si už len zoberiete len ten fakt, ako dlho západné krajiny bojovali proti islamskému štátu. No koľko teda už krajín sa tam zapojilo do tej západnej koalície na čele so Spojenými štátmi. A no, teda nás presvedčali to boli proste mesiace a mesiace nás presvedčali, že to, no, ako ten islanský štát proste postupuje, no, no, robíme, čo sa dá, bombardujeme a on postupuje. Teraz naraz tam prídu Rusi a od septembra do, za, neviem, za 2-3 mesiace je proste vybavená vec. A z toho keby som už rovno aj tie kamióny nevidel na tej hranici Tureckej, tak už len z tohto mi proste dojde, že, že to bolo celé divadlo, že sa v skutočnosti proti štátu nebojovalo, že sa sem tam niečo zbombardovalo, aby to vyzeralo, že sa bojuje aj v konečnom dôsledku. Keby, to bolo, keby bola snaha ten islanský štát zlikvidovať, tak by si s ním vedeli tamto Spojené štáty spolu so spojencami svojimi poradiť rýchlejšie ako sami Rusy. Už keď len na toto sa pozriete, na túto vec. A tu sa dostávame vlastne k tomu e, nástroju tejto sociálneho inžinierstva, že ako sa tí ľudia indoktrinujú. E, e, hovorili sme si, že na to je vlastne tvojomyselná chobotnica e, vybudovaná. E, my sme mali takúto skúsenosť a sme si to analyzovali v osobitnej relácii, ohľadom predvolebnej kampane u nás a analýzy vlastne mimovládnych organizácií. E, kde sa vlastne ukazuje, že ako to, ako to je. Jednoducho tie, tá štruktúra tých mimovládnych organizácií je u nás systematicky pripravená. Bol na to osobitný fond vytvorený v Spojených štátoch amerických, ktorý má výročné správy, kde, kde sa dá pozrieť, že ako, s akým cieľom a ako systematicky vlastne boli budované tie, tie kľúčové nadácie, ktoré boli štrukturované po oblastiach. Čiže boli finančné sprostredkovateľské nadácie, ktoré posúvali peniaze ďalej. Boli watchdogovia, potom jednotlivý strážcový agent, agent kde bol injektovaný vlastne genderizmus, human humanrightismus, liberalizmus. politické think tanky, kde vlastne sa obhajoval práve ten liberalizmus a, ten, a to, tá, tá liberálna ekonomika, boli legislatívne združenia, kde, vlastne, ktoré vidíme teraz, ako zásahujú a podávajú žaloby. My sme si to analýzovali, že všetko je to personálne prepojené, niekoľko kľúčových postav, ktoré sa všade objavujú, vytvoria, sú to základateľia, sú v správnych rádach, navzájom si sedia v správnych rádach, alebo robia riaditeľov a na nich sa naviažia vlastne celý rad výkonných nezávislých aktivistov, ktorí z časti samozrejme sú presvedčení, z časti niekto, nejaký čas sú indoktrinovaní, niekto profituje, niekto kolaboruje. Ale vlastne z, toho z tých finančných tokov to sú vlastne desiatky miliónov eurách, ktoré vlastne prichádzajú spoza oceánu vlastne do tých našich nadací a vlastne oni sa potom zapoja do toho, do toho, politického, do toho politického boja ako to urobili teraz pred voľbami. Bolo vidno, že keď vlastne smer tláčil na tú migránskú krízu a, a valcoval to, tak vlastne v tom momente prišla odpoveď z mimovládneho sektora, mm. ktorý sa bez straty, bez zapojil do toho politického boja. Cez štrajk učiteľov. E, cez rôzne iniciatívy, to nebol len štrajk učiteľov. No a Ani netreba nič dokazovať. Položte si veľmi jednoduchú otázku ohľadom tých mimovládnych organizácií, že že aké sú oni vždy jednotné. Že oni sa nikdy nepohádajú a nepoškriepia. Čiže sú rôzne vlastne oblasti, kde by sa mohli. Napríklad, že rodoví aktivisti neurobia škandál zo zneužívania žien v Kolíne, ľudskoprávnici neurobia škandál zo spolupráce Turecka a Islamského štátu. Transparentný ako si záhadne, nikdy nechytia nadnárodné korporácie pri korupcii. Aj v Bruseli je úplne neviditeľná. E, riešia neútostný boj proti schránkam slovenským, ale obrovské pranie peňazí v daňových rajoch pre megakorporácie je prehliadané. E, politické bezpečnostné rizika migrácie sú sústavne vlastne prehliadané. E, podiel Spojených štátov a Západu na vzniku Islamského štátu priamo s personálnym prepojením najvyšších politikov so súčasnými teroristami, to, to vôbec akože ne, ne, nevidno. Bújnenie fašistických sympatí na Ukrajine a v Lotišsku vo forme faklových pochodov a oslavy SS divízii, to nič to, ale hlavne, že my bojujeme tu proti fašizmu, proti Kotlebovi. A... A tam sú mimovládky naše jednotné v tomto smeru? No, vždy, vždy, vždy sú oni, to je celok. celo. Že celá spoločnosť sa háda. Dáte niekoľkých ľudí pohromade oni sa teraz hádajú a majú minimálne protichodné názory, keď niečo riešia. Ale náš mimovládny sektor, on je vždy jednotný. Hmm. Uh, typický príklad teraz, že... Akože, Príde Simona Petrík s dieťaťom, mesačným dieťaťom do rokovacej sály parlamentu a len tak ako krátko odbočím keď sme si to hovorili o tom, o tom genderizme a feminizme, že všimnite, ja som vám vtedy hovoril, že všimnite si, že kto hájí tie toho dieťaťa. No tuto, to, tuto je to pekne vidno, že ona príde vlastne do tej rokovacej sály a ona sa dožaduje svojich práv. Ale položil si niekto otázku v tej diskusii, že z toho hlavného prúdu, že a, a, aké, aké sú práva toho dieťaťa, že, či teda toho, že ono príde hmm. 5-mesačné dieťa do rokovacej sály Slovenského parlamentu. Teraz trochu budem ironizovať, ale... Ja by som to ani staršiemu dieťaťu neodporučil sa tam zúčastňovať. Ako nemyslím si, že to je optimálne miesto na výchovu. Čiže to si nikto nepoloží. A teraz to by sa mohol, hneď niekto by sa mohol ozvať nejaké obhajcovia pravdieťaťa, že toto akože to to, to, to bolo v rozpore. A, a, a, škoda, že tu nemáme tú sociálnu službu v Norsku. že Čo by tá na to povedala? No to tam taká krátka odbočka. Čiže Práva dieťaťa. Vždy si všímajte pri feminizme práva dieťaťa. No a e, tuto je vlastne akoby taký jednoliatý o, vlastne celok, ale vy keď si pozriete tie, tie personálne prepojenia, no tak e, vlastne zistíte, že, že oni majú linky teda jednak do prieskumných agentúr, politických strán, to verejnej správy na vysokých úradníkov v kľúčových oblastiach, kde sa stráži práve tá ich agenda. A sú tam prepojenia do médií a prepojenia na iniciatívy, kde sa vždy urobí, že pár ľudí založí tú iniciatívu, prida sa pár osobnosti a už to ako keby nesúvisí s tými, s tými príslušnými mimovládkami. Tuto vlastne vzniká taký, také epicentrum, ktoré sa ťahá vlastne jednak do, do výkonnej moci, do politiky, ministrom predsedom vlád k vysokým štátnym úradníkom na jednej strane, na druhej strane proste do médií z tých think tankov a vlastne watchdogov vlastne prichádzajú informácie do tých médií. No a vlastne to, že ja neviem, prieskumné agentúry, že, že, že ako vlastne fungujú, to sa to, tieto voľby tiež ukázali. Čiže vlastne vo výsledku to máte ako keby takú chobotnicu, ktorá ale je vysoko ako personálne prepojená a do ktorej pritekajú desiatky miliónov vlastne eur uh, financí, ktoré prichádzajú zo západu. A uh, Teraz tu je tá odpoveď na tú otázku, že prečo sa niektoré tie otázky nekladú, prečo sa nevidí, prečo sa nevidí to Turecko, mm -hmm. prečo nekladieme si tie otázky, že aká je tá štruktúra tých migrantov, alebo my sme si to tak aj hovorili v tej relácii práve v tom septembri. Ja som hovoril, že keď, keď sa mám teda rozhodnúť, že či, chcem, ako, či budem viac súcitiť alebo budem ostražitejší kvôli bezpečnostným uh, leciám, no tak potrebujem vedieť otázky, že, že kedy sa tam masívna migrácia začala, aký bol odhadovaný priebeh bude, aká je tam grafická štruktúra migrantov, uh, kto pomáhal dať migrantov do pohybu v krajinách, kde nie je vojna, to znamená Turecko, ale sa zistilo, že medzi časom Afganistan, Pakistan, že tam sú dôležité oblasti, z ktorých migranti prichádzajú, takisto z Afriky. Ale hlavne, že aké sú predchádzajúce skúsenosti a štatistiky s asimiláciou imigrantov vo Francúzsku, Británii, Škandinávie, Nemecku vlastne z tých ich, podľa tých ich domovských krajín. Alebo aká je motivácia migrantov, koľko percent má ekonomickú a koľko vojnovú utečeneckú migráciu prečo sa moslimské obyvateľstvo rozhodlo neísť do bohatých krajín blízkeho východu prečo my vlastne o, teraz ste nám začali nejak extrémne vypadávať nepočujeme sa teraz dokonca ani vôbec aha už vás počujem? už je to dobre, dobre, už to ide čiže ktoré sú kultúrne faktory, ktoré vytvárajú najväčšie pnutie v koexistencii na jednom mieste medzi Moslímskou a západnou kultúrou. No aké veľké sú bezpečnostné rizika prijatia terajšej migrantskej vlny. No a toto sme si kládli ešte v septembri a mám pocit, že tie otázky zostali z veľkej časti nezodpovedané, že tak trošku sa na ne akože sem, tam, že keď sa to hodilo, že už to nie sú mladí muži, už sú to vlastne, už to boli koncom roku aj rodiny, lebo sa začalo scelovanie, tak, tak keď sa to hodilo, tak sa to potom povedalo. Ale vlastne to kľúčové, že sú integrovateľní, aké sú tie skúsenosti s tou, s tou asimiláciou? Príjmajú tú kultúru? Aký majú vzťah k tej kultúre? To vôbec, ale vôbec ticho po A Z tohto pohľadu ja sa potom naozaj tomu Václavovi Klausovi nečudujem, alebo Viktorovi Orbánovi, ktorí majú ešte naviac aj informácie, ktoré my nemáme, ktorí povedia, že jednoducho tam my... No, už sú, tu, už sú tu zase výpadky zvláštneho charakteru. Počujeme sa? Nepočujeme. Teraz sa nepočujeme zase. Je to s výpadkami, počujeme sa? Už je to teraz dobré. Čiže sa nečudujete Orbánovi, ktorý povedal, že je tá migrácia riadená a potom ste nám už vypadli. No lebo keď si to dá človek dohromady, že čo robia Turci, hm. ako my vlastne bojujeme s islamským štátom, čo vlastne spôsobilo tú migračnú vlnu, ako my vlastne... No my. No nič. Tak to, toto vyzerá, že nám tu už bude bubnúť. Uh, koľko to máme? Máme ešte 20 minút do konca relácie. Teraz ma počujete pán Varman? Či slabšie? Hello? No, skúsme te... si asi pustiť nejakú skladbu Hej, a budeme dá, pokračovať. Dáme po si skladbu, skúsime si celý tento náš systém vypnúť a znova zapnúť a možno nám to pôjde, prípadne by sme prešli na Skype. Dobre? Áno. Takže dáme si teraz pesničku a Oné uvidíme, dúfam, že už sa nám podarí tieto problémy technické odstrániť. Niekde v Valíku. Enables Je tvúj věrnej pes. Děti boháčú víru nevěří. Prejí se nesuší, že vratu dveří stejnej zvon. O ní ke křtěná i kválce načty hátky o rálce. Všem nám bude zní stejnej zvouby mu Gdyby przez Až ty przestaneć ja przestaną z toki celu kulej Ženy ve smutku, Sejnej zvolí, zvolí k kštinám i načty válce, nadštyhátkeho morálce. Všetko nám bude zvíťaziť. Který pozbýval môj mámu, vysí v kapli, ale v It's a merry Toto pesničko sme sa, vážení poslucháči, prehúpli do záverečnej časti našej dnešnej relácie v prvej línii, ktorú vysielame spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom na tému, kto fašizuje Európu. Pretože dnes je to naozaj o tom, že... No, je, proste, ja si nepamätám, kedy som častejšie počul slovo fašizmus alebo nacizmus ako za posledný rok alebo dva. A keď si kladiete otázku, že ako je to možné, že kde sa toľko fašistov a nacistov naraz vy, vy, vyrojilo, tak jedna z veľmi dobrých odpovedí môže byť práve tá, že sa vyrojili spolu s migračnou krízou. Ale treba si správne odpovedať, kto sú vlastne tí fašisti, tí skutoční fašisti. Na to hľadáme odpoveď. V dnešnej relácii e, maili studiozavinačslobodný vysielač.sk určite sa k ním dostaneme. E, len teda ešte by som poprosil pána Marmana, aby možno, pozerám, máme nejakých 15 minút do konca, tak za nejakých 5-6 minút tú celú túto tému, uzavrel a potom môžeme sa pozrieť aj na tie, tie maily. Vy ste teda pred pesničkou hovorili o tom, že sa nečudujete ani Orbánovi, že teda hovorí o potrebe vystúpenia z Európskej únie. Vy ste už koniec koncov tiež povedali v tejto relácii, že, že proste vystúpiť z únie, lebo už nič lepšie nás nejakým spôsobom nečaká. Takže vy jednoznačne ste za to, aby sme išli von preč oteľ? Pán Marman. Pardon, som si nezapol. Aha, no. Čiže to som vyjadril už dávno, toto svedčenie, že ten experiment treba ukončiť. Mm. Už to bude len horšie. Mm. Ešte je tam možno tá otázka, ktorú Vlk v tomto smere rieši. On hovorí teda, že autobus je dobrý, len šoféry sú zlí. Toto, no. no, no. no ale nám to je jednoduchá odpoveď, že tí šoféry nie sú uh, tam náhodne. Oni sú výslednícov toho autobusu. Oni sú výslednicou toho projektu uh, Európskej únie. Čiže oni sa tam nevyskytli náhodne. Ich tam niekto proste dosadil. A kdo, to, to je úplne v tomto smere jasné. Mm. Keď si ten obrázok naozaj takto vyskladáte, tak uh, ja sa teda naozaj nečudujem tomu Orbánovi ani Klausovi, že uh, vlastne hovoria, že ten proces migrácie je riadený. Lebo, mm. lebo jednoducho to Turecko nepustí. Uh, uh, Síria nepustí uh, vlastne tie No ani, to, ma, ani Angela v konečnom dôsledku neprostí. To, to, to zahamlievanie celého toho ansamblu mm. uh, od mimovládok cez, cez uh, hlavnoprúdové médiá až vlastne po uh, politicky korektných politikov uh, a tzv. nezávislé osobnosti, ktoré sú vlastne vyfabrikované práve tými médiami, tak uh, vlastne oni, oni vlastne si vôbec nekladú tie otázky, že, že tie kľúčové, že čo nás teda čaká pri tej, pri, tej, pri tej integrácii. Osvedčilo sa to, neosvedčilo sa, aké sú tie, uh, aké sú tie uh, rizika uh, a hlavne, že teda, aké by mali byť riešenia tej migračnej krízy. To vôbec si oni nekladú a to, to tak úplne jasne vám vyvstane, vy že oni sú tu na to, aby boli, lebo sú nástrojom toho sociálneho inženierstva. Oni sú tu na to, aby to umožňovali, nie s tým niečo robili. No, z, z, tohto pohľadu, z tohto pohľadu treba naozaj, keď sa vrátime k tomu začiatku, si položiť otázku, že či my tu nečelíme náhodou e, skutočnosti e, inému druhu fašizmu, fašizmu ľudskou tvárou, ktorý vlastne celkom bezostýžne na duto, vlastne tu robí sociálne experimenty a presúva si národy hore dole po Európe. Každého, kto vlastne e, proti tomu e, sa ozve, tak celkom nekompromisne začne pranírovať nálepkovať a za chvíľu aj horšie veci. No ja som len chcel povedať, že viete, že oni majú v tomto smere jasno, lebo celé to funguje keby ste sa spýtali, že... tak dajte príklad že to celé funguje, že proste miešanie rôznych kultúr náboženstiev proste je dobrá vec lebo vy hovoríte o tom, že robil niekto štúdiu o tom, aké to má dopady, ako to vyzeralo v tých krajinách ktoré integrovalo moslimov no tak pozrite sa, dneska alebo včera vyhral v Londýne, prvýkrát sa stal starostom moslim no oni vám povedia, no pozrite však vidíte to je ukážka fungujúceho multikulturalizmu. Vo Veľkej Británii to už funguje tak, že ľudia si zvolia za starostu isto pána Sadika Kána, ktorý je moslim a vôbec to nikomu nevadí. To, to len vy tu je, na Slovensku to vyvolávate nie, to nie, vášne? To nie, to nie je ukážka toho. Keby to bolo Takže my si musíme najskôr počkať, keď je, keďže je to prvýkrát, my si najskôr musíme počkať, ako to bude prebiehať. Uh, tam si treba... Jedna vec je tá politika, že keď moslimovia už prichádzajú do vysokej politiky, to práve teraz začína. To ešte, to ešte zďaleka není preukázané. Tu si treba pozrieť, vlastne, ako funguje život v tých moslimských štvrtiach a akým spôsobom oni príjmajú tú európsku kultúru a či ju vôbec príjmajú. E toto si treba pozrieť. A s tým už rozhodne en skúsenosti je. A to, že o tom e, hlavný prúd mlčí, tak ako tomu niečo dodať. Ja som hovoril ten, ten príklad, čo to bol šéf nemeckých odborov, nemeckých policajných, ktorý na otázku, že, teda, že či sú no-go zóny, povedal, že teda uh, on by to tak nenazval ako no-go zóna. Je síce pravda, že tam nemôžu ísť policajti len jeden alebo dvaja, ale musia, musia tam ísť väčšou ozbrojenou akože silou. Ale on by to teda nenazval no-go zónami. No tak... Som vtedy hovoril, že tak to ma teda ukludnilo, že keď policajti tam musia ísť s väčšou silou, medzičasom tých príkladov, tých nogov zón, však sú ich vlastne desiatky, stovky. To si nemusíme vlastne tu navrávať. A nebol to hlavný prúd, ktorý, ktorý to ľuďom ukazuje, že či to tak je, alebo nie je. Mm. Navyše, keď si klademe naozaj dnes tú otázku, že kto fašizuje Európu, tak ja som to aj v tom úvode spomínal, že teda keby to bolo len Slovensko, že si zvolí Kotlebu, alebo Maďari, alebo Poliaci, ale to sa vám ťahne pomaly už naprieč celou Európou. Proste takéto hnutia proste sa začínajú, ktoré dostanú dnes nálepku nacionálne, sa začínajú prebudzať aj vo škandinávských krajinách. Teda, čo tým chcem povedať je, je to, že je evidentné aj na základe tohto, že ľuďom v jednotlivých európskych krajinách skutočne sa nepáči to, že, že sem proste niekto posiela migrantov, tí, tí tu končia a mali by tu proste ostať s nami a s tým jednoducho mnohí ľudia v Európe evidentne majú problém, keď už na ničom inom by to nebolo vidno. Takto vidno napríklad v tom celkom jednoznačne a viditeľne, že sa dostávajú nahor tí politici, ktorí hovoria, že sú proti súčasnej migrácii, že chcú zatvárať hranice a že chcú tomuto dať rázny koniec a stopku. A to je priamy dôkaz toho, že jednoducho naozaj nie len na Slovensku, nielen v Čechách, nielen v Maďarsku, ale i v iných krajinách ľudia nechcú proste, aby sa takto riešila migračná kríza dostávajú sa proste k moci politici, ktorí hovoria, že to musíme stopnúť, ale napriek tomu, a to je to zvláštne, že napriek tomu si Brusel razí tú svoju cestu bez ohľadu, bez ohľadu na to, čo si prajú občania, bez ohľadu na to, že tu už aj Brusel vidí, že proste rastie podpora tým politikom, ktorí hovoria, že sú proti proste migrácii, že sú za vystúpenie z Európskej a Ten Brusel, on ten Brusel alebo neviem, Merkelová, oni proste absolútne toto oni nevidia, nezaujímajú sa o to, ich to jednoducho nezaujíma. Čo sa chcem... Naopak, oni, oni vyzývajú politikov, aby nedávali tak na vôľu voličov, Áno. ale podporovali ten európsky projekt. Čiže no. to už je čistá, čistá komédia. No ale čo sa chcem spýtať, ale neprispieje práve toto k pádu Európskej únie čo najskôr, práve táto ich neschopnosť. Uh, prostě ak aj, lebo ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, teraz už motám jednu vec z druhou, ale preto, lebo máme koniec relácie, ale čo sme dnes nespomenuli je napríklad nedávne turné Baracka Obama amerického prezidenta, ktorý začal s skára potom išiel do Anglicka, do Nemecka a on okrem iného v Anglicku teda veľmi sa výrazne zastal proste tej myšlienky, že jednoducho Británia musí ostať v Európskej únii a dokonca bol úprimný a povedal, budem úprimný, Zotrvanie Británie v Európskej únie je v prvoradom zájme Spojených štátov amerických. Čiže už aj z tohto hľadiska vidieť, že, že konanie Angely Merkelovej uh, a je proste prepojené so Spojenými štátmi americkými. Čo sa chcem opýtať je, toto všetko nakoniec neprispieje práve k tomu, že toto ľudia jednoducho prekuknú, že to už vidia, že sa stiažujú, že nesúhlasia s migračnou krízou tak, ako sa rieši a a vysokí politici typu Merkelová, Juncker a Schulz na nich kašlú. Proste oni ešte, presne ako hovoríte, povedia nakoniec, že aby sa proste nedával priestor takým politikom, ktorí jednoducho majú iný názor. Neprispeje toto k práve čo najskoršiemu pádu Európskej únie? Napríklad cez Brexit, že tí ľudia sa jednoducho rozhodnú, že ideme von? Dúfajme. Na to sa nedá nič iné povedať. Po tom, čo sme povedali... Na no to sa im nič iné povedať nedá. Dobre, skúsim aspoň ten jeden... <hý> Lebo ten druhý mail, to bola len taká reakcia posluchačky, že či zavola, tak zavolať môžete. A Michal, ja som tiež videl to video, kde sa Sulík pýtal, čo s krajinami, ktorých občania nesúhlasia, ale podľa mňa nebolo celkom jasné, komu patril ten potlesk. Patril Sulíkovi za to, že poukázal na tento problém, alebo patril tomu odpovedajúcemu Talianovi, ktorý ho odbil. Pan Marman povedal, že patril tej odpovedi, ale v tom prípade to znamená, že má takéto odpoveď zrejme že má takáto odpovedť zrejme veľkú podporu. Kde sú teda ostatné krajiny, ktoré nesúhlasia s prijímaním migrantov? Prečo sa teda nikto nepokračoval, prečo teda nikto nepokračoval v riešení tohto problému po odbijajúcej odpovedi? Pýta sa Michal. To je, to je najdlhšie. Je to celá otázka ohľadom Európskeho parlamentu že kto sa tam vlastne dostáva, aké sú tam frakcie a tak ďalej. To sa obávam sa, že k tomu už, to už nestihneme takto dokonca relácie. To nestihneme, tak mi to aspoň povedzte, aby som to ja úplne celé chápal. Takže otázka znela, kto fašizuje Európu, kto ju teda fašizuje? Treba si najskôr položiť otázku, kto je v skutočnosti fašista, že čo ho charakterizuje a Nepostupovať podľa vonkajších ako znakov. Samozrejme, sú tu ľudia, ktorí si empatizujú s tým starým tvrdým fašizmom, ale ja tvrdím, že sú tu aj ľudia, ktorí sú v skutočnosti tak zameraní proti tomu fašistu, že sa, sa nimi stali. Mm. A títo ľudia sa stávajú vlastne figurkami tých, ktorí sú v skutočnosti fašisti. Mm. Posledných 5 minút dokonca máme telefonát, tak poprosím rýchlu otázku a odpoď pána Marmana. Dobrý deň. Pozdravujem, Boris. Pozdravujem do stúdia. Doktorne. A otázka znala, že kto fašizuje Európu. Ja by som sa chcela, teda keď to mám pýtať, tak sa spýtam, že je to dobre položená otázka, lebo skôr by som položila otázku, že kto chce otrokov, otrokov z Európy. Um, lebo osobne môj názor je postoj taký, že keď si pozriete na Kľudne si dajte do Google fašizmus aj Spojený Nemecko, Stalichansko vzniklo a tak ďalej, Mussolini, e, fašizmus nemecky a takto dnes my oslavujeme štátny sviatok, deň víťazstva, oslobodenia od fašizmu. Hej, tak e, preto si to pripomíname. Ale... Mne, mne to stále na úvod ste uviedli Tomáň Nikolsóna, ktorý proste neberiem, neuznávam, takzvaný jedného pseudonovinára. Je to vždy náša voľba, čo my, čím sa budeme zaoberať. Tak chcem povedať, som presvedčená, že tu, ak spôršiť otázku, kto fašizuje Európu, je to skôr otázka o tom, kto chce, aby sme boli otroci. Európe, kto nás chce strašiť, kto chce manipulovať, kto chce, aby sme boli hmm. neslobodní a je to prostredníctvom koho? No prostredníctvom presne takých pseudonominárov, to manikovson a podobných, akého ste uviedli, ktorí stratili svoju čest, stratili svoje svedomie, stratili svoje proste morálne hodnoty a za 30 strieborných predávajú svoju rodinu, svoju krajinu. Hmm. takže ja, ja, ja to proste vidím tak a, a som presvedčená, že je, sme momentálne na dobrej ceste a totálny blúd, že fašizmus je kozlebová strana. Pre mňa je výsledkom skôr fašistických až blízko fašistických postojov to, že ak vládnu, a aj nie jedna strana. Lebo skôr sa fašizmus sa dech, e, definuje ako, ako um, zväzok, zväzok prútov. E, Ideológia je to, a, ktorá, ktorá má za totalitnú diktatúru a silný štát. Mm. A proste môže to byť aj viac strán. Ale požiaľ mňa fašizmus je to, ak vyháňa svojich ľudí z krajiny. Ak vytvára novodobých bezdomovcov armádu, masu, nezamestnaných, sociálne samovraždy. Toto je skutočný fasizmus. Hmm. Je to vláda istých oligarchov alebo istých skupín, ale aj No, Budeme už musieť končiť, pani na... poslucháčka, lebo máme už Dobre. posledné minutky, ale ja rozumiem, čo ste chceli povedať a ja som vám vďačný za tento záverečný telefonát. A ja som tak hovoril v úvode, že jednoducho skutočne dnes sa už tie slová používajú ako nálepky, ako obušky na spacifikovanie nepriateľa, proste fašizmus zo všetkých strán. Tom som povie, že Rakúsko má problém s fašizmom. On povie, že má problém s fašizmom, ale prečo? No lebo proste ten, ktorý vyhral prvé kolo prezidentských volieb, chce inak riešiť migračnú krízu a zrazu povie som, že má problém s fašizmom? Odkedy je toto, a na to ste vy poukazovali celkom správne, odkedy je toto práve jeden z bodov fašizmu, že to vôbec nesplňa ten tú kritéria. Čiže rozumiem tomuto vášmu telefonátu a som vám zaň aj aj vďačný. Pán Marván, chcete ešte v rýchlosti na to tiež zareagovať? No mám pocit, že všetko dôležité bolo neviem. povedané. To len ukazuje, že vlastne posluchačka nad tým premyšľa. A to je posolstvo tej mojej relácie, že by som chcel, aby teda ľudia premyšľali, že schematické používanie pojmov vlastne nás, nás neposunie ten tie fenomény spoločenské, oni sa vyvíjajú organicky, menia sa, metamorfujú, takže nie inak to bude aj s fašizmom. Tak, no, ľudia začali teraz písať, teraz volať, poslednú minútku pred koncom relácie. Treba trošku skôr, teraz to už nestihneme. V každom prípade ďakujem, pán Marman, veľmi pekne. Pozdravujem vás, Boris, aj poslucháčov a želám príjemné nedeľné popoludne. Ďakujem pekne, majte sa do počutia. A lučím sa aj s vami, vážení poslucháči. A, ešte pekný zvyšok. Víkendu vám praje Boris Koroni. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.